That's not you here! I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love Precious. I have a dream. Lucky and not This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Varmt välkomna till detta finalavsnittet av Det borde du veta här på PTFM Studentradio 92,8. Mitt namn är Johan Ågren och med mig i studion så har jag domare som heter Amanda Bergsjö. Ja, hej. Hej. Jag jätteglad, jättetaggad. Det är final. Jag har varit med en hel säsong och det känns skitroligt. Hur känns det inför nästa säsong? Eh, lite mer nervöst, Varför Men, då? för att eh, ni kommer sticka iväg på prakti praktik du och Peter och ni har varit mina stöttepelare i det här. Men eh, jag känner att det kommer gå bra ändå. Du kommer lösa det galant, ja. det tror jag. Ja. Det här sista avsnittet för sången så tävlar Fredrik Kralund. Mm, hej, hej. Hur står det till? Eh, läget är finemang. Är du nervös? Eh, lite grann. Mest trött faktiskt. Varför men eh, långa dagar. <laughs> Sena nätter. <laughs> ja, exakt. Nej, men eh, det ska bli kul där. Mm. Agnes. Hej. Hej. Vännersborgs <laughs> stolthet. Ja. Eh, hur står det till? Eh, det är bara bra. Lite nervöst, men... Vi ja, får se hur det går. Har ni förberett något speciellt inför det här avsnittet? Jag har quizkampat en hel del. Mm. Oj, nej, Jag har förberett mig genom att inte förbereda mig alls. Oj, spännande min, taktik. Ja, yes. Så allmänbildad som du är, får vi hoppas då. Ja, vi får hoppas. Det är jag. Jag hoppas mycket. Ja. Vi också, Vi ja. också. Amanda, vad har vi som väntar oss i Ja, men vi har ju som vanligt eh, kategorin Vem där och eh, det är då vi har klippt ihop lite klipp så att det ska gestalta en känd person. Eh, därefter det ser är det en nyhetsquiz och då testar vi om ni har hängt med i veckan som har gått på nyheterna. Eh, kategorierna för denna veckan och finalen då är Vem där och Blandat. Och det kommer lite mer förklaring lite senare antar jag. Ja, det gör. Antar jag, jag vet att det gör eh, Men vi börjar som vanligt med en musikfråga. Eh, yes. Ja, då gör jag det. Vi kommer höra en låt, förvånansvärt nog. Och vi vill veta vad sångaren i bandet heter. Han har också vunnit en Oscar. Vi vill veta för vilken film han har vunnit Oscar. Och han kommer också medverka i en film med Joel Kinnaman och Will Smith i sommar. Vem kommer han att spela där? Har ni förstått? Jajamän. Ja. Yes. Då kör vi! Kings and Queens med 30 Seconds to Mars. Här på PIT-FM 92,8. Ni lyssnar på Det borde ju veta med mig, Johan Ågren och domare. Amanda Bergsjö, hej hej Och tävlande har vi Fredrik Sjölund och Agnes Kassel. Hej hej. <laughs> vi hej. kör igenom det här rätt fort tycker jag. Eh, vi vill veta vad i bandet heter. Ja, gud. Eh, gud, nu blir jag förberedad. Jared Leto. Leto, leto, leto. Det hade ni båda svaret på. Yes. yes. Uh, han har också vunnit en Oscar för vilken film? Dallas Buyers Club och det hade ju Fredrik svart rätt på. Mm. Och han kommer också medverka i en film med Joel Kinnaman och Noel Smith i sommar. Vem kommer han att spela där? Jokern och det hade ni båda svarat. Tjoho, grattis. Så ställningen är? Uh, 3-2 till Fredrik. Till Fredrik. Vad uh, väntar oss härnäst? Nu väntar oss nyhetsquissen och det är som dags... Äh, Vem dags att Förlåt mig, jag är helt borta i huvudet. Det är vem där, är såklart. Och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med viss logik ska ge stalt en känd person. Och när du båda eh, tävlande som tror sig veta vem det är vi söker så säger den sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Svarar man eh, inom 20 sekunder får man 3 poäng, svarar du inom 40 sekunder får du 2 poäng och efter 40 sekunder får man 1 poäng för ett svar. Har ni förstått? Ja men, då frågar vi vem där. People, where are you wrong? And admit that the water is around your head. So what do you expect? Do you go on or go? You're kiss me. You're going to drink me. Maybe I'll drink you if I want. ...posed its authority with new laws and new taxes. As each new law inflames the rebellion, it ends up getting repealed. Except for one. Attacks on tea. ska svenskar och invandrare börja prata med varandra? Det är ju det som är det stora problemet. Då skapar vi en mötesplats där svenskar lär somalier och skrivsgård och spelar bandy. Programledarna blottade en ung sångerskass okunskap om nazism. Då tog promenerande män på stan i skrevet och de spottade varandra i ansiktet bland annat Håll käften gubbjävel innan jag sparkar in kuken på dig Vi har all anledning att återkomma till de där tio orden som skakar om mig i grunden för utan de tio orden så tror jag inte att jag hade suttit just här just idag Och det var Fredrik som svarade Ja, eh, jag svarade fili på Fredrik Mm, det är vi... en person vi söker då? Jaha, ja. jag antar att det är Fredrik då Ja, det stämmer mm. Det stämmer, det stämmer. Uh, Och Agnes svarade ingenting Jag kom på det i sista stund men visste inte efternamnet Nej, Nej. men det blir noll poäng till båda då <gåll> Tyvärr Ja jag plockade upp i alla fall ledtrådarna. Jag ja. vet att Linda Bengtsin och Fredrik Vikingsson har gått på skola tillsammans när de var små. Den kopplingen är helt galen att du mm. gjorde, för ja. det gjorde inte jag. Linda Bängsin lärde Vikingsson kyssas. Just det, i Finnspång <laughs> tror jag. <laughs> han gick på samma skola som Andreas Andersson också. Just det, milan mm. Kul fakta. <laughs> mm. ja, bra att veta, tänker jag. Mm. Eh, nej, men vi hörde först Bob Dylan, och han är en stort Bob Dylan för han fick en privat konserv av Dylan. Bengtsing tog du. sen så var det Boston Tea Party hur den kom till och det är ett av deras program sen var det trailen till trevligt folk där de får Somalia eller de ska göra så att det somaliska landslaget är med i bandet V för första gången och sen så var det Nyhetsmorgon där de går igenom vad heter det? Ursäkta röran heter det mm, mm. och sist så hör man inledningen på en sommarprat ja. Mm, vad väntar oss Ja, men nu är det ju nyhetsquissen som jag var så himla <laughs> eager på. Liksom eh, så då går det ut på att vi ska då kontrollera om ni har hängt med i veckan som gått för eh, nyheterna. Och eh, då kommer Johan att läsa upp, under en minut eh, kommer Johan läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och vi börjar med Fredrik. Okej. Okay. Är du redo? Eh, ja. Så är det du kan bli i alla fall. Då kör vi. Australiens president Malcolm Turnbull försörjde sin medverkan i Panama-papperna med att han tyckte att det inte alls var undligt att han var chef för ett sibiriskt gruvbolag som hade sitt huvudkontor i Panama. Falskt. Det är falskt. Den danska eurovision jurin råkade i lördagens sändning ge 12 poäng till Ukrainas bidrag istället för 0 po poäng som det egentligen skulle vara. Falskt. Det är sant. Skottlossningsstatistiken i, i Malmö är skev, visade sig nu. Eftersom Malmö också räknar in skott och slangböljor och luftskott i statistiken. Sant. Det är sant. International Space Station har under torsdagen slagit fast att det inte kommer att acceptera rekryter som är veganer. Eh, falskt. Det är falskt. Enligt ett pressmeddelande som kom ut i veckan så ska den fure statsministern Fredrik Weinfeldt nu bli pensionsrådgivare. Eh, sant. Det är sant. Jason Chan, även mer, även mer känd som Amass i spelet Hearthstone vann i veckan den mest prestigefyllda tävlingen The Summit och fick 3 miljoner dollar. Falskt. Det är falskt. Det kommer att komma en Napoleon Dynamite 2 till nästa år. Uh, falskt. Det är falskt. Synd tycker jag. Jag tycker en falsk film var väldigt uh, bra. vote for Pedro. Vote for Pedro, <laughs> säger jag också. Agnes. Ja. Är du redo? Nej, man. Ska vi byta papper då? Då kör vi. BBC blev stämda efter att en person hade missförstått tillagningen av en maträtt i ett matlagningsprogram och bränt ner sitt eget hus. Sant. Det är falskt. I Kazakstan så har forskare upptäckt att dimorphodon är en subart till saurus. Sant. Det är falskt. Postnord anordnar nu en fototävling som gör det möjligt att just ditt fotografi kan bli nästa års frimärke. Sant. Det är sant. En vektor i Danderyd sa nej i tjejerna på Danderyds gymnasium eh, att de skulle få barbröster på deras Pride-festival sant, det är sant. My Chemical Roman släppte en skiva i veckan som enligt Digster anses vara årets bästa skiva. Falskt, det är falskt. Nokia gör konvakt med nya mobiltelefoner och surfplatser, Platter, via ett nystartat företag som fått rätten att tillverka de nya produkterna. Sant, det är sant. En oregisterad travhäst tävlade i Kentucky Derby men diskades från sin tredje plats efter att detta upptäcktes Falskt, Det är falskt Robert Kirkman skaparen av The Walking Dead-serien kommer livestreamar det första avsnittet av den nya serien Outcast på Facebook sant, Det är sant Scouterna tycker att Kanal Digital förlöjligar och fördummar scouter i deras nya reklamfilm där scouterna hjälper en nördare att gömma ett lik Falskt, det är sant yes. Ja, det är ju förlöjligare oh, gud Ja, gud ja Alltid redo så <laughs> löjliga Crack mm. Cracker skull Feat the strongest man med Dennis Kalla Som också är veckans singel här på PITFM studentradion 92.8 Det är tredje gången jag säger det nu mm. nu, nu vet alla Aha, Johan <laughs> Jättebra är det faktiskt uh, Ja men vi kan väl direkt säga Vad kategorierna är och vad de innebär Ja men då för finalen så är de två lottat i kategorierna Vem där och blandat och under kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret och svarar man fel så går chansen över till motståndaren och ja, för finalen så har vi valt Vem där och blandat och Vem där betyder ju den kategorin som vi kör i början när vi klipper ihop eh, lite klipp och nu har vi en fråga på varje person som vi har haft Vem där frågan på Jag vet inte riktigt om det är klart Ja, har ni Fattar hängt med nu. på häng där så kanske ni kan svara bättre på de här frågorna som vi kommer att ställa nu. <går> uh, Okej. <okay. går> <går> jag känner att jag var väldigt tydlig. <går> uh, jag tror jag förstår. <går> ja. Men uh, ljudfrågan kan vi tyvärr inte ha, utan där har vi valt en fiktiv karaktär. Och det är huvudpersonen i detta som vi kommer att spela upp. Först måste att säga sitt namn för att svara. Båda redo? Vad var, var frågan, förlåt? <går> det är en fiktiv karaktär. V vilken är karaktären, är det frågan? Ja, det, det ja precis. Det är Vad är huvudpersonen? Ah, Okej. Okay. Liksom. Uh, båda med. Mm. Ja, då kör vi. Bra, vi klarar! Absolut, definitivt slut! Vi vet att kurkarna ber med det tredje! <laughs> och jag tror den här lilla hoppjärkan har berättat trots allt. Och nu kan vi lugn och ro smaka i oss honingen i äktenskap. Fredrik. Fredrik var först. Eh. Uh, uh. Nallepu! Nallepu! Det är rätt! korrekt <laughs> Winnie the Pooh. <laughs> Precis. Den var satt långt inne där. <laughs> eh, men vi fortsätter helt enkelt. Thomas Ledin deltog i Melodifestivalen 1980 och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest. Vad hette låten? Fredrik, just nu. Det är rätt. Vad hette sådan Sor Ismails program där han åker runt i Fredrik, Sverige? Fredrik, absolut svensk. Det är rätt. Loreen vann Eurovision 2012 med låten Euphoria, vilket land kom tvåa. Danmark. Nej, det tror jag är fel. Norge. Nej, fel. Ryssland. Henrik Schiffer har inte alltid bara hållit på med humor och media utan han har också varit med i ett musikband. Vad hette bandet? Det ska jag göra. Ja, det gick till nu. Whale. Meryl Streeps man Don Gummer tillhör precis som sin fru den kreativa klicken i det amerikanska samhället. Vilket yrke har han? Fredrik, producent. Nej, det är fel regissör. Eh, nej, han är skulptör. Vilken nationalitet har songerskan Rihanna? Det är det eh, Barbadosian. Eh, Barbados får vara. Ah. <laughs> Coldplay's frontman Chris Martin har gjort en cameo i en film som Zombie. Vad kallas... Tri ah, Fortsätt. <laughs> Vad kallas triologin som Shaun of the Dead är en del av? Eh. coronetto trilogin. Gina Diravi har varit en av programledarna för Musikhjälpen. Hur många gånger har hon varit det? Agnes. Tre. Det är rätt. Frank Andersson är en av Sveriges absolut främsta brottare. Han varvades tidigt till Djurgårdens IF, men från vilken svensk stad kommer han? Agnes. Agnes var först. han. Det är korrekt. Jennifer Aniston är en av skådespelarna i tv-serien Vänner. Vad är för och efternamnet på hennes karaktär? Agnes, Rachel Green. Det är korrekt. Will Smith gjorde sig känd som rappare innan han blev känd som skådespelare. Vad kallades han som rappartist? Agnes, Fresh Prince. Det är korrekt. Kevin Spacey porträtter porträtterade Lester Burnham och vann en Oscar eh, för bästa manliga huvudroll. Vad heter filmen? Fredrik. Fredrik. Fredrik. Eh, eh, den heter... Ah, jag glömde bort. Ah. Agnes, American Beauty. Det är korrekt. Snyggt. Bra. Vad <laughs> Bra. Det går utmärkt tycker jag. Utmärkt. Vi gör ju kanonifrån oss. Ja. Uh, <laughs> ja, men det vi jag menar. vi kör på nästa kategori uh, som är blandat. <laughs> Spännande. Då vet du precis vad som väntar. <laughs> ja. Vi kör igång med ljudfrågan. Uh, vi kör ju frågan först. Ja. Jag. Vi har introd till en populär tv-serie som utspelas i San Francisco på 90-talet. Uh, vad heter tv-serien? Fred. Det där var fel. Ah, jag kan säga att det är huset fullt. Ja, det är, ja, det är rätt. Det blir kastad. Uh, ja. Nu så blev det konstigt. Men det är så det ska vara i en final tycker jag. Ja. Lite knast Det är live. <laughs> lite jag. live. Ja, lite live. Det är 100 live. Uh. Nu så ska vi nog vara igång. Yes. Vad heter boden på samiska? Ja, det var tiden ute Surtes. Mons Selmelöv har ett smeknamn efter en sorts godis... Fredrik, mums. Gånger två. Ja, mums, mums. Det är rätt. Vilken känd grupp var Erik, Pry Erik Prytz först med i, men valde att hoppa av? Tiden ute Swedish House Mafia. Vilket år hölls den första Oscarsgalan? Fredrik, 1934. Nej, det är det fel. 36, det är fel, 1929 Hur många gånger har en bovillig regering blivit omvald i Sverige? Fredrik, en Det är korrekt Vilket år tog SVT bort i vägen som sa att alla bidrag i Melodifestivalen var tvungna att vara på svenska? Fredrik, 2003 Ja, det är fel, tv uh, 1999 2002 <laughs> Vad heter sjukhuset i tv-serien Scrubs? Fredrik, Sacred Heart Det är korrekt Hur många gånger kan man vika ett A4-papper? Angus <laughs> 20, nej ja, det är fel tror jag. 2000 nej ja, det är också fel, 7 okay. <laughs> eh, 23 mars 1980 genomfördes en folkomröstning i Sverige Fredrik Kärnkraft <laughs> det är korrekt ishockey är Kanadas officiella vintersport men vad heter nationalsporten som utövas Fredrik Lacrosse det är korrekt Björn och Benny skrev musikalen Kristina från Duvemåla men vem skrev bokserien musikalen baseras på Tiden är Wilhelm Moberg. Vilken färg har den första gatan i den svenska versionen av brädspelet Monopol? Agnes, blå. Det är fel tyvärr. Röd. Det är fel, det är brun. Till vilken familj hör tulpanen? Ja. Tiden är Liljaväxter. Vad är huvudstaden i Vietnam? Fredrik. Åh! Eh... Oh! Nej, jag. Agnes, det eh, kom inte på rätt svar är Hanoi just Hanoiing Hanoi Seduction techniques, med Leo Skywell får tyvärr inte spela hela vägen ut för vi måste avsluta den runda programmet Ja, men detta är ju mycket, mycket spännande eh, mycket mer spännande än, än låten tycker jag för att nu har jag ju faktiskt resultatet Då kan du berätta vad, hur det hela gick till Men det inte. hela gick till ganska jämnt ändå eh, fram till blandat kategorin då Fredrik tog mest poäng så där sköt du ifrån och eh, hela slutresultatet var då att Agnes fick 13 poäng Fredrik 19 poäng och då vet vi vad det betyder. Ja, Fredrik är vinnare för säsong fyra. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Hur känns det? Eh, det känns bra. Eh, det har varit en lång väg. Eh, tuffa motståndare och ett bra program som ni har skött på ett väldigt fint sätt, hörni. <skratt> ja, men tack. tack. Och eh, som vanligt, Notorious B.I. fucking G. Fick det ja. Vi fick med dig också. Vi tackar roligt. alla tävlande som ställt upp den här säsongen. Och hoppas att ni fortsätter lyssna nästa säsong helt enkelt. Yes! Har du gött? Ha det. Hej! Hej då!